وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په حدیث کې په با میزبانی د خوراک کولو مننه نه درغلی وروره د احادیثو په باب کې احتیاط پکاره دی په نبی صلی الله علیه وسلم سلم باندې دروغ ویل یا د هر خبرې نسبت کول چې غی نه ویلي دا عظیم جرم دی لوی ګناه ده صحیح حدیث کې راځي نبي عليه الصلاه والسلام فرمایلی من تقول علي ما لم اقل فليتبو مقعده من النار چاچی ما باندې خبره جوړه کا چې ما نوي کړی نو په جهنم وور کې ځان لا د ناس ته یې تیار کو البته د بخاري حديث کې دا راغلی چې نبی عليه الصلاه والسلام په میزباني خوراک نه ده کړی دارنګ وړو لوخو کې خوراک نه کارنګي پراټا نبي عليه الصلاه والسلام نه د خورل نه شارحین او محدثین وایي چې دا انکسار او توازون نبي صلى الله عليه وسلم لري د دنیا د مست خلکو غوښته خوراکونه او د متکبرونو وانت خوراک نه دا کړي بلکې دا عاجزی زندگی ته رکړي او فرمایلي دي اكلو کما یاكل العبد واجلس کما يجلس العبد زداسی خوراک کوم او داسی ناست کوم لکه یو عاجز بنده چې خوراک او ناست کوي دا احادیس په باب کې احتیاط پکار دی دومره جرأت او جسارت نه دی پکار هذا والله تعالی علم